Suflet. Acum l-aș frământa din piatră goală, acum din coama apelor lățoase, și i-aș da când oftat de chiparoase, când glas de fier zbârlit pe nicovală. Scornimi l-aș rând și din baroase, și din azur fierbinte, și din smoală, să sune a bronz, să geamă arăscoală, și dogorind a miere să miroasă. Așa l-aș vrea. Să gâlgăie, să tune, să fiarbă, să surâde și să spere, Ba dulce ca o albă rugăciune, Ba crâncen ca un trăznet în cădere. Și dacă-i scol din flăcări zbor și strune, Să-i dau din lacrimi sfântă în genunchiere.